Gaurkoan Euskal Herria eta Polonia harteko elkartasun ekimen baten inguruan itzegin behartugu. Franek Polonian bizi den sortzi hilabeteko aurrak gaixotasuna arraro bezala klasifikatua den hame bat gaixotasuna pairatzen du. Polonian mugimendu handi bat sortu da, Franek gaixotasunari aurre egingo dion medikamendu bat erosteko. Izan ere, medikamendu hori ez da, Franeken gaixotasuna eguneko egunean zendatuko Duena, baina bizi kalitatea asko zo betuko dio. Medikamendu hori aski garestia da eta diru bilketa kampaina bat apiatu dute. Euskal Herrian, Alexandra, ari da sustengo kanpaina hau koordinatzen. Keisha aitor eh, oso ondo ezkirik asko eh, flanek buruze eh Itxagitera eh, hmm. garela, lezket. Beraz, nola sortu zen Franek Euskal Herritik ere laguntzeko ideia? Bai, eh, Franek eh, nire nere Poloniako eh, lagun, lagunen eh selektzoa da. Eh, eta e, orain dela e, ilabete bat eh Frankenstein gurazoek eh jakin izan e, zuten e, franek e, engaixotasun e, genetikoa e, daukala. dauкала. E, e, handik aurrera eh asitigen e, akzioa bat e, egiten ez e, bramekentako eh, tratamentu eh, bat eh, egin alzateko. Hmm. Eta, bueno, eh, niregan eh, haien mesua ere iritsi da eh, eta eh, bueno, eh, idea eh, bat sortu da, eh, hemen dikere eh sufranne lagundu alizateko. Uhum. Esango dugu eh bueno, tratamendu hori edo medikamentu e, hori eh existitzen dela eta baina medikamentu hori oso garestia da, ezta? Bai, eh gainera eh en Frankenken Munduku, eh, munduko tratamendu eh, gareztiena da. Amerikatako estatu batuetan eh, tratamendu janetiko hori eh, egiten dute eta eh, bi, bi eta terdi milioi balio du. Uh -huh. Eta en... Hori gutxi izango balitz, eh, franek eh, orain zortzi hilabete ditu, eh, eta tratamendu hori bakarrik eh, umeak bi urte bete arte egin daiteke. Hortuan eh, eh, denbora gutxi eh, dago... Eh, et, Dirua biltzeko bai, bai diro gusti biluat hori biltzeko. Bi milioi 2.300.000 euro, eh, beharrezkoa dira. Eh, Alexandra esango dugu franekin gurasoek, ba kanpaina handi batean martxan jarri dutela Polonian, ba ainz ere tratamendu hori e, erosi izateko lortzeko aldi gozu pizka bat, bueno, ba, kontatu zer egin duten, zer egiten ari diren, ba, bere gurasoak momentu honetan diru, e, diru hori e, ba biltzeko bai eh eh faraekin eh, bueno, eta eh haien familia eh, lagun guztiek, gogustiek eh, leko gustetatik eh pues eh biltz, dira, dira. Eh, eh, adibidez se eh, xepomaga eh koloniako fundazioaren eh, bidez, eh crowdfunding egiten dute. dute giru ekarpena egiten dute. Uh -huh. e, dango eneko, e, bere uneta, berrogeita amar e, mil euro donazioen pidez e, lortu dute. E, Baina, e, e, amar aldiz eh geio berdute bai. eh franekentzako e, tratamendu hori e, erostekoa e, eh gordaindu bai. da bai. bai. Eta eh e, nahi nuen gateo 91 orain eh ba con coronavirus agatik eh aprilando gaitas e, e, antolatu e, duten e, ekintza eh 6ta eh e, diete. dieten. <mum> eh bai, kan, bai, cancelatu e, orduan pos, diru kopuru handi pues e, lortzeko aurkera e, galdu dute. <mum> Eta horregatik e, bai, e, ba, e, gure ba, esfuerzoa bai. e, hemen e, orain e, oso garantiztu ala. Hmm. Eh, lagundu al sakeko dirua e, hori eh biltzeko. Hori da eta esango dugu euskal herritik ere lagundu dezakegula eta ba, eh horretan ba pide egokiena edo zuzenena da aipatu duzun bueno elkarte edo gobiernos kanpoko erakunde horren webunea sartzea. Hau da sepo e, eh sartzea eta bertan bueno ba, e, donazioak edo diru ekarpenak egin daitezke. Ez da Bai, ziru e, ekarpena donazioa egitea oso ere xa da. E, Inglezeko e, verzioan e, zartu daiteke, eta han e, oso e, garbi ikusten da e, nola donazioa egin. E, ordaintzeko, e, dirua emateko, e, aurkera asko dago, uh -huh. e, Paypalen e, bidez besteak beste. Oso, ongi. E, hor, Alexandra, gelditzen zaiguna da, bueno, ba, jendea e, bueno, animatzea, franek behar duen hori e, lortzeko, baitare, ba, euskal herritik gure e, bueno, ba, sustengoa adiraztea, ez da? Uh -huh. Bai, e, horregatik, Um, bai em um, eskatu nahi eh, dizuegu em eh, zuen eh, eh, lagunta eh, franeki em eh, eh, franek E, tratamendua eh ordaindua alizateko eh jiru e, egitera eta zuen e, lagunen artean e, Franeken e, beria zabaltera mm -hmm. e, animatu nahiko eh bai e, Oso ongi Bain. eh ba e, deialdi horrekin eh gelditzen gara Alexandra mila esker benetan ba gurean izategatik eskerrik asko e, Zuei, Zuei, Mila Esker.